Her er De Sorte Spejder, ny version. Dag, klokken to, en sensation. Ja, hej. Og velkommen til programmet, som hedder De Sorte Spejder. Vi sender det musikalske talkshow direkte fra de fantastiske radiostudier i TR Byen. TR Byen. Amager. De Sorte Spejder på betræk med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Jeg kan godt gå hen og blive en lidt lang dag i dag, fordi at, øh, teknikken den driller. Eller nej, er det... nej, nej. Nu vil vi ikke høre den sang længere. Mine hænder der driller. Det tror jeg ikke der. Jeg tror bare, at det er som det er. Og øh, vores lyttere kan glæde sig til to dejlige, saftspændte timer i selskab med tre øh, flot fyre, og nu også en papfigur. Vil du ikke være venlig at sige saftspændte igen? Saftspændte. Mm. Mm. Velkommen til en tysk tirsdag mm. i dit en en radioprogram, tirsdag. som forhåbentlig er dit yndlingsradioprogram. Jeg vi er så glade, vi. at du gider at lytte med. Vi håber det. Vi håber det. Æ, ris og Ros øh, kan sendes til vores e-mailadresse, ja. satansyndingsnabelag, Men Man kan også sms'e. Det er 12.12 /12, og så en milliard ordentlig almindelig sms-tak. Det er, så jo er rigtigt. Er så kommer vi i forbindelse med os i dag uh, udstyret med Camilla Jane Lee, vores uh, vært, vores også, kollega. Hun er tætten set ikke en faner på ham. Det er hun ikke, nej, men hun er gået hjem. <laughs> uh, det skulle hun nok ikke have gjort. Men uh, vi, uh, hvis du har mulighed for at gå på internettet, så gå ind på vores hjemmeside, dr.dk. Der ligger der nemlig, uh, der er vores webcam, klik der, så ved du, hvad der er, vi snakker om. Mere mm -hmm. kan vi ikke sige nu. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er tysk tirsdag. Hvad er der mere at sige om det? Det er ikke andet, at vi skal have masser af dejlig tysk musik, mm. men allerførst så har vi et hængeparti fra i går, og det er min fejl. Ja. Eller, det er også min fejl. Jeg har 33 procent af fejlen. Mest af Jens' fejl. Mm. Jeg har 55 procent af fejlen. Ja, du har de sidste 12. Jens er vores webmaster. Vores producerens B. Vores whiskets, Vores man in the gay community. Hvilket vi ikke har hørt så pokker meget til. Jeg spurgte her øh, for et par uger siden, hvordan går det med gay games? Og så vidste du ikke, de var der. Jo, jeg vidste, de var 2009. der. 2009, har du fået tjekket mere op på det? Jeg har danset for webcam. Det må være nok for resten af året. Vores hjemmeside, dr.dk-spider, Kan ja. ind og se Jens danse Og Uanske. I er også på YouTube, hvor den jo har haft 1,6 milliarder hits. Mm. Den har lige stået, slået Star Wars Kid, har jeg hørt. Ja, og på Angry German Kid. I øvrigt også sjovt, gå ind og søg på uh, Laughing Midget, Laughing German Mitchet på YouTube, og få et par gode minutter der. Nu skal vi høre den øh, hængeparti, som, eller det hængeparti, som vi ikke hørte i går, nemlig top 10.000-listen, 10 som jo er en af vores helt sikre træffere, øh, hvor vi jo tæller ned øh, fra 10.000 til 1 i øh, problemstykket, det bedste øh, 10.000 numre de sidste 40 år. Mm. Øh, og jeg synes, du kører rigtig godt med listen. Vi var jo nødt til at nulstille den her, fordi der kom kommet nyt nummer ind. Det var jo Jenses øh, favorit, intakt. Mm. Jeg har jo den god historie om dem. Nå, kom der. Men skal vi lige have den? Ja, yeah. yeah. yeah. uh, En af mine gode venner, uh, han uh, var til middag med familien for ikke så lang tid, eller altså mm. i weekenden, hvor hans fædre åbenbart spiller intakt, og jeg skal da love for, at uh, han var ikke så tosset med de sorte spejler, har jeg lavet mig fortælle. Nå! Fordi at... Ja, skal vi lige så fast en takt, der er jo sådan set udmærket godt. Det er også bandsbane. godt at have er en af det. det er, er jo, noget, meget jeg tror også, vi har givet noget mere omtale end så mange andre radioprogrammer. Vi har spillet det, dem. Det var bare et sjovt lille arbejde der, der er i midten. Man siger, at man prøver at hjælpe unge bands på vej, og så er det takken. Ja. Måske band. var det andre vi, ting, vi var programmede, det ikke kunne lide. Det håber Det kan det også være det. Det, det, kan det, kan også være. Være, det kan også være en historie, der bare ligesom har fået sig et liv. Top 10.000 er jo vores liste over de 10.000 største rock og pop. Og der er mange andre nye bands som ikke kommer på den liste skal I. I Ja. Øh, og vi er nået til nummer 9.996, var vi nået til korrekt, ja. Vi glemte at spille nummeret, ja. Vi gør det nu, og jeg lover, at vi glemmer det aldrig mere. Det er en anden, anden uge i træk. Pisse ja, det er det. lokal radioark. Jens. Jens. Men nu skal vi høre... Det 9... sker jeg ikke igen. Du skal jo finde ud af, hvem der har en lokal radio i København, der hedder 92,9. Fordi de havde en fantastisk god debat i dag, hvor der var en, der sagde, at det der, det er jo ligesom at slå en lort i en gren og ødelægge alle tre ting. Og der er så mange ting i den sætning, jeg ikke forstår. Jeg ved godt, hvad det er. Jeg tror, det er Radio Falcon. Eller er 9 ,9. det er Der var jo en romer før, altså ikke Knud Romer, men en anden, det er Radio Romer, hed det vel. Jo, ja, der ja. var en gang på 2.5, og det er jo lidt snart, det i København, det Undskyld. Øhm, altså undskyld til Jylland. Så lavede han reklamer. Det vilde ved den her radio, det var. Den var på ingen, ingen, måde, dårl ingen måde dårlig. <laughs> den, <ø> <laughs> den Den Nej, jeg ja, ja, må ikke godt at sige okay. det, det er sociologisk ja. interessant. Du er i gang med en helt fin sætning, der kører, så går der en kvinde, øh, og der er ikke, der er sådan, at vi har vindue ud fra studiet. Det er en, du ikke kender. Men så er der ting i din hjerne, der allokeres øh, det, der nu sker. <laughs> og der er mange andre mennesker. De vil have stadig øjnefølger kvinde, øjne følger kvinde Jeg taler videre på det, jeg er i gang med. Men du allokerer så mange, og det er jo ikke, fordi du har fået dem, bare fordi du har meget koncentreret, fokuseret mm. hjerne, så siger, hops, hjerne, øh, hvad sker der nu? Kigge på damen. Og du er ikke engang hele damen, du kigger på, går ud fra. Fordi hun gik forbi med ryggen til. Det var ham. bare ansigtet. Ja, godt. Vi ringer. Lad os komme tilbage til historien, for den var rigtig god. 9.000... Nej, historien. Hvad var det for Jo. <laughs> hey, Men du kan sige... Crackface. Hvad... Hvad, for... hvad for en trøje havde kvinden på? Eller? Det var grønt. med grøn, grøn trøje. Nej, øh, der var den her øh, radiokanal. Og jeg tror faktisk, han er død. Øh, han, der havde radio-romer, så vidt jeg husker. For at være med ham. Men det var jo en lokal radio. Han var konservativ, og øh, han læste altid op fra byrådsmøderne. Ja. Så altså, det blev forholdsvis lange program, og det var referaterne. Mass læbæk fremlægger og så videre, ikke? Men så øh, læser han op af, øh, for eksempel, set over en 10-årsperiode, er et eller andet, læser han noget op. Så lige pludselig stoppede han, når han var færdig med at læse historien, ikke? Ja. Så gik der lige et par sekunder. Gittermand, gittermand, gittermand. Mangler de gitter til deres forretning eller vinduer? Kontakt. Gittermand, gittermand, gittermand. Irma på Falconer 2 pund. Hak et flæsk fra 29,95. Det er fandme billigt. Og så begynder han igen. Noget for alle. Fra Eksberg Byrådet har netop, Men så læste han selv de... op, og han var så fantastisk. Det er jo det, de stakler over på tv 2 Radio trækkes med. Ja. Seks gange i time, så ja. har de jo sådan en tosse, der kommer ind og rårer og river dem i studiet med, med, med ting, man skal købe. Men kære lytter, jeg vil godt uh, komme med en opfordring. Ja. Fordi at, uh, jeg benytter tiden, når jeg kører gennem Danmark, når det sker en gang imellem. Uh, ja. Så uh, når jeg besøger min familie på Fyn eller Jylland eller andre steder. Så hører jeg altid lokal radio, øh, Og det er ikke fordi, man skal sidde og nedgøre det. Der må så være meget bedre. Det er fantastisk at høre ja, radio, som er nært fra lokalsamfundet. Ja. For eksempel Kære Lytter Radio 2000 og Radio Midt imellem på Fyn. Ja. Det er verdens bedste radioprogrammer. Hvis der, nogen, eller, øh, stationer. Hvis der er nogen... Der er også Radio Diablo i Sønderborg. Fantastisk, men den er lige en tand for, for professionel, synes jeg. Okay. Jeg kan bedre lide ligesom Folkets okay. Radio i, i København i Aarhus. Den det, bliver der, der... sgu aldrig for professionel. Nej, det vil jeg sønne sige. De har også nogle fantastisk på Bornholm. Ja, fantastisk. Bornholm Stemme jo lige død, men ellers der er stadig en anden radio. Det, er jeg bare vil frem til her, ja, det er jo P4, ikke? Uh, ja, <laughs> det er jeg. bare vil frem til, det er, at hvis du, kære lytter, har en forbindelse til en uh, lokal radio i din region, ja. så optag det på de kassettebånd, ja, send det ind til os. Ay, eller noget MP3. Og der, eller en MP3, der er nemlig en uh, længerevarende idé med det her, fordi Ud. på dage, hvor vi ikke sender, ikke noget under Mikkel Falk, okay. Men når Mikkel Falk han ikke sender, eller sender for os, når vi ikke sender, for eksempel som skete i fredags, ja. så ville det være fedt, at vi kunne sætte et Radio 2000 program på, for eksempel. Eller øh, Skærns nærradio. Det skal også ikke være fra Radio Victor eller Radio Nej, det skal være rigtig lokalt Også fordi, så, så lokalradio kan få en chance for at være landstækkende, fordi jeg tror godt, at man sagtens kunne løfte nogle af de programmer ud af lokalen, mm. ud til landstækkende, uden at øh, det ville blive andet end spas. Fordi der er jo, det er jo spas, men det er fandme også spas med stil. Også fordi, at øh, det er nærradio i årets bedste forstand. ja og det bedste af programmet var, der sidder to øh, mænd og taler med hinanden. Hmm. Ja, og ja, man har dem. De har siddet i 40 år og taler hinanden. Jamen, jeg hørte jo byttebørsene på Radio, forleden, Radio Røde overforleden. Så det bliver vi nødt til at med. Jeg vil ikke ved at snakke i 10 minutter nu, men er lige her. Det er sådan rigtig div, du har socialt. Det var i søndags. Øh, jeg var bare hjem. Øh, hjem. Hjemme fra Jernes, eller fra vi var sammen der i søndags. Så kørte okay. jeg hjem. så, okay. og så øh, Var der byttebørsen, så var der en. Jeg, øh, så var der en lytter, der ringte ind. Ja, hallo, jeg mangler øh, fire øh, kopper til mit øh, morsøsstel. eller, eller Ja, sidder hende der i verden. Ja, Og så, øh, det er altså Brita i Hvidovre, der mangler øh, fire morsø-kopper til sit morsø -stel. Ring til hende på 73 20 hvilket telefonnummer hun nu havde, ikke? Så satte din plade på. Har de også 70 Ja, så har sat din plade på. Ja, sådan. Så er der næste ringet ind, så skruede vi bare ned med det musikken. 10 sekunder. Ja, vi har endnu en ny lytter, og det er Britta fra videreover, der mangler en pistol. <laughs> men altså på vej herind, vil jeg sige, nu skal, det, nu skal vi til i gang med Ej, nu musik. Nu snakker vi, vi snakker i. snakker vi var... bare Vores redaktør på... står nu ude i øh, regieret. Jeg ja. og, ved ikke om det er... Og holder en kniv højt og siger vi skal nok spille noget musik, slap af. Øh, men jeg hørte 58.6, jeg ved ikke hvad den hedder. På vej herud. Øh, og der var en, der ringede ind, at jeg har en lille sjov ind sagde han. Ja, jeg vil ikke sgu komme med ja. den. Hvad, nu er det her kærlighed, sagde han så. Ja. Hvad så, hvis man bliver forælsket en pingvin? Jo, sagde <lief> han så. Ja, fordi de ligner jo hinanden. Forstår du den? De har jo samme søje på. <lief> og så, det var bare sådan en lille sjov ind Hej med dig. Så er det på. Ja. Det, der også kendetegner de radioer tit, det er... Øh, det er Poul, så gennem <lief> ja, du Ja, kender så... Hej Paul det er Brita. <lief> Nå, men hej Brita, hvordan går det med Sven-O? <lief> ja det er ikke godt. Hvis du kender nogen derude, Kjær, du der nok. arbejder på en radio, så bed dem mm -hmm. om at uh, sende en mail eller ring til os. Ja, ja. x 20 vores hemmelige relationsmedlem sidder klart ude til at tage telefonen, hvis den ringer. Ja. Fordi, fordi, at, uh, Gry er ved Gud ikke på arbejde i dag. Det er syg. Det vil noget, Der er, er sket til, at vores uh, relationsmedlem Gry, Frid Nielsen, mm. hun er syg. Og hvordan, øh, hvordan indløber den øh, sygemælding? Øh, fordi at der, det er der noget, jeg ikke fulgte med Jamen, jeg møder jo... Øh, I morges. Det er ved halv tiden i morges. Ja. Og der er Jens allerede fra arbejde. Ja, der har jeg været der en halv times tid. Ja, og, er og så gry, gry sidder der jo øh, ikke. Hun sidder ikke, som hun plejer. Så kommer grys, og så er hun der lige et kort stykke tid. Og så siger hun... Øh, jeg går lige over og spiser. Nå. Øh, det er ved halv tid Så kommer hun tilbage. Jeg går lige hjem. Nej. Hun sagde, hun har snakket med Julia Bundgaard. Som Julie Bundgaard så havde sagt, at hun så meget. Julie Bundgaard laver komorbysøg. Og har ja. dropfod. Ja, og dropfod. Så han havde sagt, at gry så meget skidt ud. Det, det synes jeg ikke er pænt, så. Nej, <laughs> det har jeg ikke så sagt. Så han måske blevet ked af det. Og så gik ja. hun hjem. Okay, fandt. Jeg synes, det er synd for gry. Og vores tanker er hos hende. Ja? Ved en syge. Er hvad er det for købse? Det er for at blive døds, eller er det ikke døds. Nej, det håber jeg da ikke. Så ligger. Jeg kan sige, at Bjørk, min datter er også syg. hun ligger også derhjemme. Jamen influenzaepidemien kommer jo den her weekend. Fyf. Altså, det men... Der er nogen, der Hun havde også en teori om, at øh, det var alle de muleposer, der blev sendt ind. Der måske var kommet noget sygdom med i dem. En flot lille bro hen til noget, der handler om noget. Ja, yeah, øh, tak. Og øh, der er jo kommet rigtig mange muleposer. Men hvem skal nu sende dem ud for Gry syg. Vi har modtaget 150 muleposer til dato. Ja. Vi bytter jo uh, muleposer til og med i morgen. i morgen Så er det slut. Ja, så er, så er så vi har der en pause med det. Så hvis du har en mulepose derude... Hun er gået ned ved stress. Det er sgu da det. Arh. Det sker meget tit. Peter Kortop Geisling skrev om det i Uge i Sønder. Ved du, hvad de siger om ham? <laughs> Nej, men det er i hvert fald øh, ikke løgn, fordi at, øh, jeg kender en, som har set det. Han skulle have. Ja, og det er ingen gang løgn. Den? Som man slet ikke kan... I verden. Det er helt sindssygt. Ja, ja, men det er, det, det er jo rygter. Spiller lige to i træk, ikke? Men øh, den kunne holde varmen op på kolde, jo. Ja, men du ved godt, hvad der sker, når det bliver kolde, jo. Ja, så men bliver der, der, er nogen, der, til, der er nogen, der har råd til, at det sker. Lad mig sige på den måde. Der tror jeg, tv-lægen, der var ingen problemer nu. Åh, herre. Ordentlig javert, husk du. Eller, åh oh, nej, det er det ikke. Nej, jo. Eller, det er jo sådan en. Det her. tror jeg nok, Når man siger, kæmpe. Øh, det er så ved dig, altså. Må jeg, må jeg fortælle det, eller bliver det for personal radio-agtigt? Ja, men du er bare, ikke laver radio hjemme fra mig. <laughs> det gad jeg godt. <laughs> Har du været herinde i natten? Nej, stop. Stop. Vi, øh... Det sjoge med dig, Arne det er, at det, der sker, det er, at du skal ikke have så meget drik. Du er selvfølgelig ikke så stor uh, kropsfigur. Men når du får lidt at drikke, ja. så uh, bliver du tosset, men du bliver også sjov. Ja, det gør. Og jeg var du... til et bryller, hvor du var konfrancis, skulle til at sige toastmaster. Ja. Og du er, det er den sjoveste toastmaster, jeg nogensinde har hørt. Hold nu op. Men det var sjovt, men det var jo også, det er jo billigt og, og festligt. Og, og, og høre dig. Og, ja, og og høre og det. Hører mig. ja, det ja, er det faktisk. Som toastmaster til mm -hmm. bolde. Men så du er så næsten umuligt. Jamen jeg koster jo 100.000 for 10 minutter. Ja, men øh, du, du, du, du, jeg glæder mig så meget til at høre om dit første job. Anders har fået sit første kommersielle job. Øh, det på må jeg ikke hold, sige, for der er, ikke, er nogen, der kan vide, hvad det vi er ikke, sige, jo. Nej, det er over, jeg kan bare sige, at jeg glæder mig meget til, at det overstået, at vi kan tale om det. Damn, jeg glæder mig. Fordi jeg tror, det bliver tomme. Nu skal vi tale om, hvad vi skal tale om i dag. I dag i på der lige... øh, er det sådan, at vi om et øjeblik vil præsentere en helt ny rammehistorie. Nå. Arnold Madsen, han vil øh, starte nu med at sætte sig ned med at skrive tekster til en helt ny rammehistorie. Inden rammehistorien om lidt, der når vi lige at lave et lille... ...review. Det hedder det ikke preview, det hedder det heller ikke. Et lille genhør Gen. med øh, Christina uh, ja, hun øh. fra i går. Øh, jeg kan sige, at i går... <tryk> mm -hmm, Så gik du i stå Øh, der havde Paradise Hotel jo premiere Ja, og øh, bemærk udtalen for i har øvet sig hele vinteren Det er første gang, har jeg lavet mig fortælle At der nogensinde har været så mange seere på Paradise Hotel afsnit, som der var i går mm. Og det er efter sigende, fordi at du, kære ven er Har været med til at ind og kigge på det Se også med i aften, det kan ja. jeg da godt sige Fordi det er kl. 22, det er på TV3 ja. Vi ser med, og jeg ser med hele ugen ja. Og fredag der vil der være det store lydresumé. Vi vil ikke ja. rigtig snakke. Det er deltagerne selv. Jeg klipper dem ud af programmerne, og så kommer de til at tale highlights. med hinanden. Ja. Så det er highlights via clips. Men jeg kan sige, at der er en rigtig god... Nu ved, du vil ikke se det i går. Jeg så det jo i går. Øh, fantastisk, der er nogle gode øh, herreklip øh, fra i går. Som du godt kan glæde dig til at se ind og napse. Hvor blev min kaffe der? Det er af der? Hvad så, peste far? Når det er så sagt, så... Øh... <laughs> Så øh, har vi altså rammesdormen med, så skal vi spille det der klip Så skal vi have skatteministeren øh, Christian Jensen igen. Det er interessant. Det er interessant. Det ville herren ikke, eller drengen. Christian Jensen, vores øh, gode skatteminister, som jo i øvrigt vil jeg da lige sige for en måned tid siden sagde, inden vores, denne regeringsvalgperiode er slut, så vil der være afgiftsnedsættelse på øh, biler. No. Og der tænker man, okay, valgflaske leg. Han sagde, at det vil blive effektueret inden deres valgperiode er slut. Jeg stemmer på Christian Jensen, hvis det sker. Det kan jeg da godt sige Ej, Det, det. kan jeg altså kulør. Cepos Eller hvad det hedder. <laughs> Godt så. Men Anders han vil jo sætte dem ned for miljøreglen. Det er jo ikke sådan en bil du kan lide. Han vil jo sætte dem ned for sådan noget uh, nej, vi Nissan, sæd... Nissan, uh, hvad hedder de? Bitt bit Nissan. Lille Nissan. Mikro. -kra. Mikra. Det Finsen er nogle det han vil sætte dem ned for. De søde små biler og Suzuki nær og sådan noget. Lada Niva, ikke? Det er ikke en lille bil. Nej, den er mega dyr. Den, I, uh, den, den kører for... 7 8 km per liter, ikke? Men jeg skal have mig en Lada Niva. Hvis der er nogen der sidder derude. Er nu er det det, der altså ikke byldørsen er startet endnu. Nå, nej, nej, den. Lada Niva, det er en fed bil. Det har jeg sat mig for nu, og jeg vil have en. Okay, den er Det er en lader. Ja, okay, mister brugtbilbørsmand. Den blå container i biler. Jens Brandgaard Poulsen. Godt, vi skal ikke være umiddelige i dag. Så det var bare lidt det, der kommer i programmet. Og så spiller vi hele gang tre tillidspenguele. Vi skal lige fortælle, fordi du røg lidt ud i noget med, at du elskede Christian Jensen. Hvilket jeg ikke gøre, og grunden til, at jeg ikke gør det, er der mange, der dels politiske årsager, dels er noget genetisk. Og så er der også det, at manden helt åbenlyst foretrækker andre radio end vores. Det er sådan noget, jeg kalder det barnlige, men jeg synes, jeg synes måske, det er lidt... Mm. Det er, lidt, det er lidt trist. Han vil hellere i Mondo, så der kan man da glæde sig til at skulle høre skatteministeren øh, med sin nye ven, Huxi. Huxi Bakker Iben, ja. som jo... Øh... Det er Venstres Ungdom. Jamen det han jo ikke toger, hvis vi skal i lade, nu kommer det. Han toger simpelthen ikke, vores skatteminister, Og være gennem til et skarpt journalistisk <laughs> vinklet interview, som vi vil lave. Ja. Han vil hellere med rygklapperprogrammet, ja, ja. med hejskatter, hjemme, vi, er, ses, vi er, ses i aften ja, og sådan ja, vi ting, ses, ikke? og kom, tager du øh, flest, med. Vil du, have meget hud, der er i cocktailpølser? Nej. Der er 8 procent. Mm, dejlig appetit Jeg er rigtig glad for rigtig mange mennesker, jeg er glad for alvorslytter. Mindst én, men han ved det godt. <laughs> specielt glad for dem, som sender gode tips med lader Niva. Der vil jeg altså lige sende noget respekt afsted. Jamen hvad er det for noget med nu? Vi skal have sådan noget. Hvem er det også, der også i anden ret hvor vi snakker om biler hele tiden? Det ved jeg ikke. En motor. Åh, oh, Felix! Ja, ja, og så ja, skal ja. vi have sådan noget med, åh, ja, biler... Og, men hvis jeg får en later Niva... Så så vil jeg gøre ligesom, altså, ligesom Felix. Så vil jeg have en later ah. Niva-mærke. Eller yeah. federe end at få et Mercedes-mærke. Ja, men alt, man skal ikke have varemærker på armen, man jeg, ikke kan tage af. Folk, der kører nu stopper vi. her nu her. Folk der i brugte med sæde så der. Det er jo, jo besynderligt. Det, det er sådan noget. Prøv at kigge kig lige op i instrumentbordet, hvor skruerne er sat for det var. <laughs> Gider du godt. Jamen man skal da købe. Ah, men prøv at, jeg har købt den øh, syd for Frankfurt, for der er ingen salt på vejen og sådan noget. den er her fed, øh, den er pissfed og sådan noget. så kører som taxen og kører ca. 2,5 millioner en rundt med meter, men det er med en gammel motor og sådan noget, så hele byen er stadig rustet til eller overhovedet. Den, øh, syd for Frankfurt, der salter de altså med grus, ikke med salt. Så er det bedre, så bedre at købe aldi, en Lada fra aldi, Moskva, eller? Den er altid forrost. Den er altid man skal lade være. Jens' 4-strækker øh, Amal... øh, er utrolig vigtig. Så skal, man købe, øh, skal hellere købe en svensk 4 Jeg har jo ikke råd til en Volvo. Nej, men, men du skulle have været med i det, det der Bolig. Boligboomet. Øh, ah. Der skete det et sted midt i 90'erne. <laughs> 90. <laughs> så begyndte fast ejendomsstiverdien. Så skulle du have købt et hus der. <laughs> Men øh, skal, vi, skal vi snakke om Volvo nu? Skal vi snakke om i Volvo nu? Det er der ingen grund til, fordi jeg synes, det bare det er bare dejligt. Det er jo mm. være den sikreste bil. Lade den i en af de usikreste biler, Det er rigtigt. Men øh, den koster jo kun. 135.000. Hvor skal jeg se, hvad de koster for ny? Nej, det er meget, ikke? Jamen, ja, der der tror jeg, koste. man kan man gå ind på nettet og se. Nå, det er fandme et dyr. En dejlig dyr. Også fordi den har et, sikre, det et ekstra udstyr, der hedder Hvideplader. Det er jo vidunderligt. Men der kan vi godt snakke det. Der er mange, der fra... kører rundt i de der Porsche Cayenne. Og så er de har et enormt stort varerum bag i. Det synes jeg er enormt sjovt. Så de må gerne have det, men man vil ikke betale for det. Ja. Jens, du har lige købt en uh, Golf VR6 fra 87. 93. Det er en top bil. Øh, den er ikke blevet grusen. Den er, ikke, den er kørt i øh, Sydlige sydlig, Tyskland. Hvad har den det? Ja. <laughs> der har været utrolig træk. Jens, øh, du købte jo også en gammel med jo. Øh, den er lavet til salg, Nu yes. når vi i gang i byttebørsen. Ja, den er til salg. Ja. Ja. Gå ind på en blå vis, det <laughs> Så øh, holder der en er det, er det, 90, eller hvad er det? Narko Hertus. Hvad er den hurtig 1,1 med. en, en 230 Coupé. Nå for den. Fra så 88. er det med en lanford, som man siger. Det må man sige. Er stuen i rene, nappe? Næsten nappe. Hvad er det bro, Eller er det med kulesæde? Det er med den, øh, den blå interiør. Men der er sådan nogle små nedtrykninger efter det gamle kugler, ikke? Det er rigtigt. Oh, det er og der er også grove fra. Og er, det æ, nu bliver det gerne have, men de der også kugler, de er så selvsikre. Ja, <laughs> <laughs> det er arbejdet i fald. Ikke? Nu kommer der en Kom til med fald. Så er det med det der P-vogne. Så er det, er, når man ligger og kører hospitaler, altså, siddende sygstransport og frem og tilbage. Altså ikke det, siddende altså ikke folk, der kører ambulance, men, så kører Nå, men folk, der har der nogle gange eller et eller andet, når man kører fra ja. andre, så man køre dem til og fra. Øh, og dengang jeg startede i fald nu lyder jeg rigtig morfart, men der var der stadig enkelte folk Granada'er tilbage. Ikke? Mm. Øh, og det er sin kar, Og du kan jeg ikke huske, at dame, der var en gammel fyr, som var helt fantastisk. Han havde sin egen... Han havde kørt den der bil i 30 år, og hvis der var nogen af der lånte den på en natvagt, så blev der sent med ballade, ikke? Ja. Men det hændede jo, at man skulle... Øh, hente. hente nogen. Øh, hentede, det hændte, at, ja, øh, at, at, at man skulle hente nogen. Det er faktisk næsten samme år. Det hente, at man skulle hente nogen. Og, øh, ud i lufthavnen, det var tit Montebello-flyver. <laughs> man skulle hente nogen nede de her som så skulle til Montebello. -flyveren. Er de fløj fra for de Nej, nej, så kørte man med den her pivon. Og okay. der havde de de der, hvad kalder du dem? det kalder ja, jeg. Det er dig, det kalder jeg. Jeg kalder Kuglesæder, hvor man sad, og jeg siger til dig, der har man altså ikke rigtig tænkt på noget Gore-Tex-system, om at sveden fra, når man sidder på kuglen, Brinder. kan komme væk derfra, men jeg kugler. kan få lidt en branskøjsting. Og der må jeg sige en ting. Min far, øh, som jo stadig er levende, som er opfinder, har jo opfundet det, han kaldte det. Er det er sjovt. Jeg har kendt dig i 20 år. Jeg har aldrig fået lov til at møde din far. Nej, det, øh, det er, fordi der er nogen chok. Jeg ikke lige som ligesom ham, der er fraktion, så kører du rundt med ham i Volvoen. Har <laughs> min far er ikke død. Jamen han er fuldstændig levende. Nej, det videre er han sindssyg. Hvad er din? Han er død. Nå ja okay, så kan vi have sjov med det. Jamen det kan vi da godt. Okay. Kom uh, nu. Han har opfundet en aircondition til de varme lande, hvor man ofte ikke er så rig, som mm. man ikke har råd til en rigtig aircondition. Og så det er det nemlig et som med en ekstra luftpumpe, og så tilslutter man det, cigartænderen, og så bliver sådan luft op gennem de der kuler. Og så man bliver man jo ikke køle, men man får en hæmmesdag, man bliver kold, og det koster ingenting. Nå, grin var det her. De grinede også af den første radio. Men her der... sidder vi. Er det godt til i dem? Nej, fordi der er ingen, der vil producere man det. Men du har se... Fordi den... at der er ikke, det er ikke. man vil hellere sælge Aircondition til 30.000. Der er flere penge i, end at sælge sådan en. Den kunne laves for 800 kroner. Jeg spurgte uh, en af vores kollegaer... Og siger, du jeg... har siddet sidde 45 grader varme op, i. ude i Saudi-Arabien. Så kan der større. regne, du, med der... Løft, vil du godt Så lader at du godt vil have varmt op af <laughs> På kuglerne. <laughs> jeg <lover. laughs> Jeg snakker med mine kolleger kollegaer, der har en LATANIVA i dag, og han ja, skrev, det skal det hele, for det er fede, at Niva. det fede ved uh, LATANIVA'ens uh, varmeanlæg, det er de 100 dandrejere, han bare puster dig lige ind i bilen. Jeg har jo haft en gammel, uh, en jagtvagen, sådan en voldgården-jagtvagen, ja. den havde et varmesystem, som man førte udstødningen ind gennem bilen. <laughs> giver en utrolig varm uh, inderside af det ene lår, og det er det. Det er det, som i 1426, som dig til salg. <laughs> Hamsteren er et meget lille dyr, og man skal derfor være ekstra opmærksom på at få fat i, hvad den forsøger at fortælle en. Trods sin ringe størrelse er den dog fuldt ud i stand til at kommunikere med sine mennesker og har en klar mening om tingene. Et pip kan betyde flere ting, og nogle gange er det hamsterens måde at bede om opmærksomhed på. Hvis hamsteren mumler, knuger eller piver, mens man har den oppe og leger med den, betyder det da højst at den har fået nok og ønsker at blive ladt i fred. Velkommen til det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, som sender direkte her på P3 ja. Alle hverdag imellem 14 og 16 Hver mandag mm -hmm. Eller det har faktisk været en tradition Fra da vi sendte søndag aften mellem 23 og 24 Og så igen da vi sendte om formiddagen Søndag formiddag Og nu hvor vi sender primetime everyday Der har vi hver mandag læst op af tips fra hjem Ja De er blevet dårligere og dårligere Mærkbar Bladet er blevet værre og værre Mere og mere forudsigeligt Mere og mere forudsigeligt Det er det samme der står i bladet ja, hver gang Hver gang til jul så er sådan noget jeg kan Og ikke. Lave tal letter på mere end 850 måder. Derfor Nej. har vi valgt at skrue lidt ned fra charmen med, med hjemmet. Ikke et farvel. Ikke et farvel. Men de er på det, der hedder en shortlist. Hold position. Ja, de er, de er gået, i, de er gået i pit. Og øh, hvis jeg skal sige et råd til chefredaktøren for hjemmet, hvis skæbne, vi holder i vores hænder, så er det, se lidt på de bladgamme dreng. Ja. Fordi det, du har skabt, det var så smukt en gang, og det er ikke lige præcis den historie, du fortæller i øjeblikket. Men der... De har ja. vi råd for? Der har vi råd for. Det har vi nemlig. Men, det er øh, så, ja. således, at øh, du, Anders Lundmassen. Ja, jeg har et øh, meget ringe socialt liv gør. Jeg tit står nede i den lokale kiosk og kigger om, på magasiner, uden at købe dem. Ja. Og, øh, så har du heller ikke købt det der? Jo, det har jeg. Og det koster 49,5. Mm -hmm. Og det penge går godt ud. Det er bladet øh, Vores Kæledyr. Magasinet til dig og dine dyr. <laughs> øh, det er martsnummeret, så jeg har fået lidt øh, hurtigt, kan man sige. Mm -hmm. Og der er et tema i dag. Eller i denne her måned, øh, med dyrsprog. Og øh, sjov sport. Lær din kanin at hoppe. Det tror jeg skulle egentlig ikke lidt Prøv lige at Der var noget andet godt. Ja, forstå din hund, når katten taler. Gnaversnak. Jeg kunne godt tænke mig at høre det nærmere om gave, gnæv, gave, gave. Gnaversnak. Kæft, for jeg slider nu, har jeg begge. Du kramsveder, han... men det er jo tit, når der sker det, at man skal tale gnaversnak. Øh, forstå kaninen, marsvinet og hamsteren. Nu begynder jeg bare lige så op, Anders. Når du på et eller andet tilsyn, nu gider vi ikke mere, så sætter du det lange nummer på, ja, ja, ja. Vi har forberedt et langt nummer. Vi skal man spille, spille Death Cab for <coughs> Cuties som lidt. Ja. Yeah. Eller Death Cab for Cutie. Det sagde du. Ja. Han <laughs> altså, sagde Cuties. Åh, oh, det er da også rigtigt. Det hedder også Cutie i Cuties. Og, øh, og det med nummer Transatlanticism. Det er fuldstændig rigtigt. Det, det var 7 minutter og 55 sekunder. Nykredit, de kunne overveje at tage nogle nye numre og fuck dem op. Ja. Men det kan de jo heller ikke finde med af. Fordi de har købt ét vi køber et reklamebureau for en milliard, så et nummer. Flot, ja. flot. Ja. Det skal jo være nyt. Det skal være nyt. Når man kommer ind i stuen, så spørger man jo, når man sidder og siger, siger, er der noget nyt? Og så på den måde, så skal man koble, om, jeg vil da have nogle flere realkreditlån. Om det er så tamt? Altså der sidder sådan et reklamebureau med hvide næse, hvor, som du ikke drømmer om, og så tror jeg vi kan sælge den her til nogen. Altså, hvad er ideen? Om det er noget med ny? Og hvad, hvad kan vi lave til til nogen, der hedder noget med ny? Hvad med ny kredit? Det kan aldrig prøver vi. Det kan sgu aldrig gå galt. Det okay. minder mig jo om, at vi skal huske at øh, købe nogle billetter til Metallica i, øh, oh, i Aarhus. Det var fordi Connie. Ja, la, Connie uh, Nielsen. Lars Ulrich. Uh, Connie Ulrich. Co Connie Ulrich. Hun har jo lavet rukklam. Hvad uh, <sniffs> hedder på dansk for nycredit? Nycredit? Godt ja, hun sagde også, at det var nyt. Det Nå, jeg troede, du tænkte på hvide Nå, Hvorfor at, siger du det? Det forstår jeg ikke. I tidlig, tidligere lejligheder har Lars Ulrich sagt, at han brugte det, men han kunne sagtens styre det. Det var kun til recreational. Jeg har engang af uh, Lars Ulrich, og det er det bedste interview, jeg har lavet. Uh... Med nogen fra Metallica. Ja. Sig nej til stoffer. Kaniner og knævere er byttedyr og bruger derfor i høj grad kropssprog til at kommunikere. Ah. Dog ikke udelukkende, og marsvin er et godt eksempel på byttedyr, der ikke generer sig for at lave høje lyde. Prøv blot at åbne køleskabets i et hjem med marsvin. <laughs> Hvad sker der så? De høje vin skærer igennem luften, og man er ikke i tvivl, hvad marsvinet ønsker. Agurk. <laughs> Hold da, så. Altså. Det er artiklet Anne Mette Holm Halvorsen. Mm -hmm. Mens nogle gloser, således er let at forstå, kan andre være svære at tyde. For døren, for, for marsvinene? For Annemette. For marsvinens ejer. Vi vil derfor se nærmere på de vigtige udtryksformer hos kaniner, marsvin og hamster, så du kan få mere ud af samværet med de lille kæledyr. Kaninen er et stille dyr. Men når man kender deres sprog, opdager man, opdager man, at de hele tiden kommunikerer med omverdenen. Det kan være måden, de ligger på, ørende stilling, udtryk i øjnene, og så gør placering. Lydene. Knurhårenes placering? Ja. Så sidder de ikke op i munden? <laughs> ja, men det er jo kun, når kaninen er glad. Hvor <laughs> sidder de ellers? Ellers, hvis de sidder midt på ryggen, så er noget rivende galt. <laughs> og hvis de er, er puttet op? Nej, det skal man ikke. Lyd, selvom de er stille, kan kaninen godt benytte sig af lyde til at give mening til kende. Det er så meget nødvrøven. Okay, en satte brumme, når kaninen kommer hoppende imod en, er en hyggelig hilsen. Anders, du må godt gennemføre det her på lydesiden. Hmm. Der er der er det. Så. Så. Har, du har ikke en lydoptagelse med en brummende kanin? Jeg skal da finde øh, en kanin. Okay. Brummer den, mens den løber rundt om en, gør den kur. <laughs> det, det skal du forestille dig. En knaver, der hopper rundt om dig. Mens den brummer, så ved du, at så er der lagt i kakler. Hop op på dit ben og prøv at humpe dig. Det tror jeg ikke. Det det, ikke? Ligesom kaninen spænder. Ligesom katten spænder kaninen også, når den har det dejligt, mens man kæler den. Kaninen gør det blot ved at skære tænder. Amen. <laughs> Nej, ja, det er da også en lille fyr, skære tænder. Nogle gange kan man ikke høre det, men, når man, kan mærke det, men man kan mærke det, når man rører den med hovedet. Okay. Øh, er, er noget rigtig dejligt Så skærer den tænder meget højt Men almindeligvis har en høj tænder En helt anden betydning Hvis kaninen skærer tænder Og samtidig ser liden ud Så betyder den At den har stærke smerter Og så er besøg på sin plads Der skal kanin Der til der Men kan du ikke give den en barmhjertighed Anders? Kan du ikke give den okay, jeg skal ligesom komme igen. Okay. Det er ikke vanskeligt at se forskellen på en kanin Der hygger sig Jeg oh. gik i med gik i spejl frem, og så har jeg bare sådan et størknet så en og, og faktisk, Jeg troede, jeg havde sådan en kjole. jeg troede, det var jeg var så fint, men det var det ikke. <tød> <tød> <tød> Men hvis skide hende, så skider jeg bare 10 gange igen. <laughs> og nu er lidt musik. De penge gik godt ud til det her blad, det skider jeg på. 10, 10 gange. Det kan vi finde ud af til sommer, når vi skal til Danmarks smukkeste festival. Verdens bedste festival. Eller verdens hyggeligste. Okay. Skanderborg Festival. Det var Jøden og Man lys. Synes du, det er det, eller er det noget at af reflex? At, at Scannerboard er verdens bedste festival? Øh, er den bedre end Det siger ikke kun, fordi. Det... Nej, altså. Er den, er den hyggeligere end Roske... øh... det Jeg kender Roskilde Festival. Rosken Festival siger ikke mig noget. Jeg har, aldrig... jeg har været der jo, det har jeg. Men øh... Langlands Festival har aldrig sagt mig noget som helst. Det er det med Hans-Holzbisko, ikke? Ja, okay. Jamen, han har... hans Otto kan jeg godt lide, men. Okay. Til gengæld, Roskilde Festival, det er den bedste festival, der findes, fordi er, jeg elsker musikken, jeg har tosset med den. Ja. Hvor Skanderborg, de har nogle rigtig gode navne. Især det danske navne, det er jo alt, hvad der kan... Altså, ja. Det er godt. Men og så er det hyggeligt, de mennesker, der kommer fra Skanderborg. er hyggeligt, det forekommer bare at være sådan meget jysk, på den uføde måde, begreb det med. Og så har der, den der tavlige med det lange overskæg og gitaren og sådan noget, det er sådan... Deres trold? Ja. ja. Det var sådan, Hvorfor skal det være hyggeligt? Altså, det Jamen den hedder jo ikke Danmarks Hyggeligste Festival, den hedder altså, Danmarks Smukkeste. Den er da ikke smuk. Den ikke smuk. Jamen, stedet det ligger, altså. du, har du har været der to jeg timer, jeg har da været der rigtig da rigtig vi sendte mange... i august. Jeg var der da et øjeblik, vi smidte ud. Var du der? Ja. <laughs> det, nej, det er det der. Åh, forkert, hvad der slog. Nå, men ved du hvad, der synes jeg bare, at, øh, at man kan sige meget, med det er ikke sådan et specielt smuk festival. Prøv, at, du er jo, skal Det er bare mudder. Skal vi så fast, du er jo ikke særlig vild med festivaler generelt. Nej, jeg synes bare, at man skal finde nødegang hurtigt. Men du har jo sat dig for jo at øh, skrive på alle bagsiderne, at du ikke kan lide festivaler. Hvorfor er det, du ikke kan lide festivaler, Jamen festivaler? Jamen jeg kan godt lide festivaler. Det, det kommer sig af, at ham der nede på Roskilde. Ej, Live Live Skov. Ja. Han, øh, øh, han dissede mig en gang, og jeg skulle ned og dække det. Og så lavede jeg min egen Hvordan festival. Det? Hvordan ved du det? Okay. Jeg kunne ikke få nogen øh, lov til at komme ind et sted. Fordi jeg ikke havde nogen akkreditering. Okay. Og så lavede jeg min egen festival, hvor alle kunne komme ind, og så kom der ikke nogen. Og det gjorde man lige smule bedre for jeg, jeg, elsker dig, fordi du har ligesom jeg. Altså, det ligger bare meget dybt inde i dig, hvor jeg måske den der... Brrr, mm. Det vælter ud af mig, men du har det i dig, og mm. det, ved du hvad, det er derfor, jeg er tøjset med dig. på mm, lige måde. Men det er ja. man aldrig glemt i disning Disney. Jeres mm. fællesnævner, det er simpelthen nag. Nag. Du kan det, hvad du vil, men hvor, det er smukt. Medlemmer. Det er smukt nag. Ved du hvad, jeg elsker nag. Jeg elsker indenfor jeg elsker jo gangstændighed. Kærlighed er en stor motor. Ved du at du må aldrig underkende naget. Nej. Det er en... Fuck, kærlighed, mand som <laughs> Det kan jeg bare godt lide. Jeg kan bare godt lide det der. Nå, det vil jeg aldrig glemme en fjende, vel? Nej. Og de ved, hvem de er jo. Og de ser mm. derude og venter. Så kan jeg da komme. Ja. <skræk> Men nu hvem skal siger vi... Hvem sidder i nu, hvor? <skræk>